ושק ואפר יציע, הלזה תקרא צום ויום רצון לה' הלא זה צום אבחרהו, פתח ארצובות רשע, הטר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשים, וכל מותה תנתקו. הלא פרס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. אז יתבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. אז תקרא ואדוני יענה, תשבע ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך מותה שלך אצבע ודבר אהבן. ותפק לרעב נפשך, ונפש נענה תשביע. וזרח בחושך אורך, באפלתך כצהריים, ונחחה אדוני תמיד, והשביע בצחצחות נפשך, ועצמותיך יחליץ, והיית כגן רבה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימם, ובנו ממך חורבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ, משובב נתיבות לשבת. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד, וחיבתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. אז תתענג על ה' והרכבתיך אלבומותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי אדוני דיבר